Eins og ég hef sagt, hélt sveik áfram blíðri rödd, leit ég eins á málið. Einu sinni keitti ég ræningja sögu eftir rósusafonni og fyrra bindi vantaði, svo ég var að gera svo vel og geta mér til um upphafið. Annars vænski mér þetta ákæflega leyndardómsfullt og því því væri herr foryngjum er mart betur gefin en bókneyð geymið sjálfum mér allan þvætting stundu Lúkas höfusmaður. Ég spurði líka strax í síman herra höfusmaður hvort þið vildu fá bæði bindin í einu en þær sögðu þá nákvæmlega hið sama nú að ég skilti geyma sjálfum mér allan þvætting og hvort til þess væri ætlast að fara eða með heilt bókasapn út á vikstofarnar í saglesi mínu held ég að henni fóringjarnir myndi líta eins á málið ég spurði líka vane kokkar ráða og hann sagði að því fyrstu hafðu fóringjarnir álítið að stríði væri eintómt grín og farið með heilt bókasapn með út á vikstofarnar eins og þau eru var að fara í útilegur í sömuleifi Þeir fengu heildarverk ímins að ljóðskáldaða gjöf frá erkihertugafrúnni, vanleg leiði mér að hafa það eftir sér, ekki hefði einu sinni verið hægt að nota þessi ljóð í skeini, því að þau hefði verið brentuð á svo þykkan og rjúfan pappir að menn hefði með leið að segja herra höfðusmaður slítið sitjandanum upp til agnaðum að þessum kvæðum. Enginn hefði tíma til að lesa því að allir voru á flóta. Nema endurinn var sá að ég fór aðeins með fyrrabindið í herrsveita og Ég spurði vanleg hvort hann ekki setna binduð óþart. Og hann sagði eftir hinn og ömulegu atburði í Serbí og Galisi og Ungarjalandi hafði verið hægt að senda skemmtibækur til víkstofana en aðeins gömul blöð sem hermennitin gætu vafið utanum tóbaki sitt er að utan, sem þeim er fengin í staðinn fyrir tóbak eða það er áreiðanlegt að fyrra bindunum var útbytt samviskusamlega en með seinna bindir var farið í byrðaskálan þar sem það er í örugri geimslu Sveig þagnaði stundar korn og beið eftir því að höfðusmaðurinn fengi málið En þegar byð var það því hjálta náfram, í byrðaskálanum eru ímsir eigulegi munir herra höfusmaður. Þar er með að landa strómpatturinn sem kórtjáttným frá Budjíjóvitsi hafða á höfðinu þegar hann kom til herskráningar. Nú skal ég segja þurr sögusveik, saði Lukas höfusmaður og stundi þungan. Í er ekki sjálfrátt. Þegar ég kallið þurr er þá er það bara meinlust gælunafn. Nú hafið þér framið svo hræðilegt aksaskapt að öll í þar fyrri afreikið þeirri grein eru draumljúfur englasöngur hjá þessu. Ef þér vissu hvað þér hafi gert þannig það fáið þér aldrei að vita. Og ef einhvert tíma varður minnst á þessa bækur þá kannist þér ekki við þær. Þér hafið aldrei heyrt á þær minnst hvorki fyrra nýr setna bindi og þér hafið aldrei minnst á þær við mikið síma þér vitið ekki neitt Munir ekki neitt, kannist ekki við neitt Malrómur höfusmannsins var eins og í sjúklingi með 40 stiga hýta Þegar hann þagnaði greip sveik tæki færi afsækir herra höfusmaður, hvers vegna fæ aldrei að vita hvers konar aksasköfti gerir svo ég getur nú varast og ég eftirleiðist. Ég lefi mér að spyrja þessu herra höfusmaður vegna þess að sagt er að maðurinn er læri að mistökum sínum eins og Adamek efnafræðingum frá Davkoka þegar hann drakk salt sýriðum skripum og lengra komst hann ekki sögunum efnafræðingin Adamek því að Lukas höfðusmaður greip frammi fyrir honum og vandað honum ekki kveðjutnar umskiptingur það kvartlar ekki að mér eða orðum viður skrýðið aftur inn í vagnin og segi balun að færa með nestið sem er á botninum í ferðatöskunum minni þegar við komin til Budapest Svo getið þið skilað til vaneggs herdeildar bókara hans í síla keppur og slóði. Þrísvar hef ég beðið hana sem ég mantalskíslu og senda mér og þegar ég þurft að nota hana í dag hafði ég ekki það gamlar tölur við að styrjast. Skal gert herra höfðsmöður ansæði veik sem kvatti að hermannasíð snerist á hæli og gekk narreistur til vaknsíns. Hann bar talsverða virvingu fyrir sjálfum sér Það skeiði ekki á hverjum degi að hann fremdi svo ræðileg aksarsköft að hann fengi aldrei að vita í hverju mistökin væru fólkin. Herra hertelda bókari sagði Sveik þegar hann var komin á sinnstæð í vagninum. Lukas Höfusmaði var í ágættu skap í dag. Hann baði mig að skila til að þér væri silakeppur og slóði af því að þér hefðið ekki sendt sér mantalskíslutnar. Hvað heyri ég, saði Vanegg æstur. Nú er heima mín gólsóta gamalær. Þetta skulu sveita sveitaforingjarnir fá borgað í fríðu. Get ég kannski gerta því þó þessi svallara séu aldrei svo allsgáðir að þeir geti talið í sveitónu hjá sér. Get ég málski töfrað tölutnar út ur hattinu mínum, eins og trúleikari. En þetta grunaði mig alltaf að eitthvað væri ólagi hjá ellutu, hei Einn daginn valdaði matarskamt anda fjórum mönnum, daginn eftir var þremur máttið um ofaukið. Það væri sög sér ef þessir fjörulallar hefðu sagt mér að búið væri að senda þrjá menn í sjúkrahús. Í fyrra mánuði var maður sem hétt Nikodemus á skráni hjá mér og ég fekk ekki að vita fyrir hann á launagreislu degi að Nikodemus þessi hefðu rokkið uppaf í sjúkrahúsinu í Bútið hjóvitsa. Og alltaf var verið að skapta þessum manni mat og høtt fjökk hann líka Hvað af því hefur orðið maður hamingjan vita og svo lætur höfusmaðurinn hafa það eftir sér að ég sé síla keppur og slóði að því að hann getur ekki haft aga og reglu á hersveitinni. Nei, minn kæri, á þennan hátt aflar höfusmaðurinn sér ekki vina. Herdilda bókari er ekki neitt undirlið sem hver og ein getur skeint. Balún sem hafði hlustað á þetta gapandi af undrun, botnaði ræðuna fyrir vanegg sem þurfti að þagna meðan að sogaði lofti í lungun. Haldið þér kjátti meðan ég tala, sagði hertildarbókarinn bálvondur. Já, ekki má gleyma garminum vonum katli sagði Sveik. Til þín, Balún, átti ég skila frá höfismanninum að færa honum nestið sem er í ferðartöskunans þegar hann kemi til Budapest. Rísin Balún varð skindilega og á nýðurdregin og viprur komu í munnvíkinn á honum eins og á kvítvóðungi. Þannig satan eins og í dvala ofurleita stund, eins og hann sagði í örvæntingum leið og hann horfði á ósreint vakngólfir Það er þar ekki lengur, ég fór að skiknast í töskuna. Það fann nættir þegar maði af því til að vita hvort það væri að skemmast og, og ástað, sagði bókari. kerteldarbókari, döðfegin að í herdeldinni skiltu vera fleiri svartir sauðir en hann einn. Hann bjó sig undir að halda síðferðis preytugun yfir Balún þegar Dullspeki kokkurinn Júraíta let aftur eftirlætis bók sína um sálnaflakk og sagði hátílega þér Balún ættu það vaka yfir hverri hreyfingu yfir svo að umhverfið ná ekki valdi á yður. Í hverst skipti sem þið standið andspænis mat, ættu þeir að leggja fyrir í þú svofælda spurningu, hver er afstæða mín gagvart þessum mat? Sveik fannst tímabætt að styðja þessa háflægur rögsendaleislu með nærtækara dæmi. Þú sagði mér sjálfurum dægin ballún að nú færist látutíðin að byrja heima hjá þér og þegar við kemum á áfangarstæðin fengjur við stærðar fleskbytasendana heiman. Hugsaðu þið nú að fleskbytinni þið sendur hinga til hertildarinnar og við allir að hertildarbókarannum með töldum stærum okkur bytta af flestinu, okkur þætti að gott á bragðið og fengjum okkur annan bita eins færa á sama hátt og fyrir pósthjónin okkur sem ég þekkti einu sinni kósela nafni. Hann þjáðist af beináttu og fyrst skáruðir á honum fótið við ökla lið, svo aðum hnjæð og seinast uppið mjöðum og ef hann hefði ekki dáið í tíma hefðið talgað hann upp eins og blíjand. Rísin Balún horfði áð á harmþrungnum augum. Það var fyrir mína milligöngubalun, sagði herteldabókarinn, að þér fenguðu að vera áfram sjót hjá höfusmanninum. Annars áttu þeir að verða sjúkraberi og bera særða menna vígvellinum. Í orustinu við dúkla lögðu sjúkraberar þrísvar sinnum af stað eftir særðum fánabera sem hjekki gata við skýringu og engin veira aftur. Allir lágu eftir með kúlu í haustunlagsmaður. Þeir sem lögð af stað í fjórðu atrennuna náðu loksins í manninn en þeir eru komið meðan varan hann döður. Balum þóldi ekki mátið lengur en fór að hágráta að þú skulir ekki skammast ínsæði sveika fyrirlýtingu og þetta skuli vera hermaður. Hvað get ég að því gert þó ég sé ekki gefin verið herðn að kjökra en það er satt. Ég er ótsæðjandi átvaks, en það er ættgengt. Faðir minn sáli, ég veðjaði einu sinni veitingahúsi í brótiðvínum, hann geti í eftir fimmtíu sperla og tvo brauð hleyfa í einum rikk og hann vann. Ég borðaði einu sinni vegna veðmáls, fjórar gæsir og tuttugu kálböggla. Jésús minn hvíslaði balum, þreyfaði eftir tösku Lúkas höfusmanns laumaðist meðan aftur í vagnin og fór að pukra þar út í hotni. Hvert fjandan er þeir að bauka þarna aftur í balum? spurði vanegg hertildar bókari Að mér heilum og lífandi. Er ekki mann grílan að salla á sér leifonum að nesti höfusmannsins? Önnur hermana þjætt settin þýskum hermannum á leið til serpnesku víkstofana rann fram hjá stöðinni án þess að stansa Hermenninn voru ekki búin að ná sér eftir kveðju veistluna í Vínarborg og letu ærilegum látun Þræl skekkjaðu liðhjálfi, hallaði sér út um gluggan og öskraði fullum hálsi, rætet skji, otta, ati aldrei þótti standa á gati og síst hann vildi sýtjum kjurt í serpum rigginn sundur braut hann síðan eins og tundur þauð til langbarðana langt í burt í sama byli misti hann jafnvægið þeyttist úr vagninum og kom beint á magann niður á sporskiptistöng þar sem hann lét fyrirberast meðan lestin brunaði áfram Innanskams hætti hinn gunnreyfi liðhjálfi að sprikla en ungur hermaður tók sér varðstöðu hjá lítinu með sígurvegar að svip eins og hann hefði reytið liðhjálfann í gegn með eigin hendi. Hermaður þessi var ungverju og grenjaði fullum hálsið nefn sabat, aðgangur bannaður. Ja, hann rataði leiðina sína, sagði góði dátinn Sveik, sem var meðal hinna forvitnu sem þyrftið umhverfis fleinreikin liðhjálfan og sá kostur fylgir að nú vita menn hvar verður grafin og þurfi ekki að snöðri eftir honum á Vígvallonum hann lætur ekki gangi verkin sín hjátt sveika áfram með aðdáuna svip um leið og hann gekk um hverfist og aðtugað hann eins og kunnáttur maður það er sem við sýnist maðurinn hefur hitt nákvæmlega og réttastæðin hann er með þar mann í buksunum nefn sabat, nefn sabat rópaði ungverski herr maðurinn bak við Sveig heyrðist rödd hvað er þér að gera hér? Sveig sneri sér við og stóð auðliti til auðliti við bíkleir liðsforingja Hinn góði dátti heilsaði að hermannasíð og sæði tilkynni herra liðshoringi að við erum að horfa á mann sem hefur fengið friðin. Fá einir hermann sem stóðu fyrir aftan liðshoringjan rákuð upp skellilátur, vanegg hertildabókari sá að svo búi mátt ekki standa lengur, gekk fram fyrir liðshoringjan og sæði herra liðshoringi, höfðusmadurinn sendi sveik boðlíða hingað til þess að vita hvað um vera. Ég er nýkomin frá foringjavagninum og mathúsits boðliði er að leita aðiðu samfænt skipun hertildarforingjans þegar ég samstundist að fara á fund sagnars hertildarforingja Í sama byli var blási til brottferðar og hver maður fór á sinni stað Vaneg var sveik samferð og sagði þegar ég er að halda yfir saman í markmenni sveik þessi bíkler er ræðilegu tjekka hatari. Ég sagði ekki að dansaði Sveik með sakleysi svip ekki annaði það að liðsjálfin væri með þarmann í buksunum Ærið skulum hægt að tala um þetta Sveik samer mér sagði Sveik kort liðsjálfin lætur reka í gegna á vývellinum eða framkæmi verki sjálfur á heimavíkstofunum hann fellur fyrir keisaran og föðurlandi kort sem er sko Sveik greip vanegg fram í sérðu hvernig matur sitt fýtur eins og eldi brandur á eftir fóringjavagninum. Hann ætti nú ekki annað eftir en að leggja sig yfir teinanna. Skömmu áður hafði sagnar herdeildar fóringi haldið kvassorða áminningaræðu yfir hinum framkvæmda sama bíkler liðsfóringja en bíkler skellti skuldinni á sveik. Minnist ekki á sveik Rópaði sagnar herðildarfóringi, látið þiður ekki detta í hugbíkla liðsfóringi að þér getið rekt Lúkas Höfusmann í mín Við sendum sveik á vettvang. Þér horfið á mig eins og þið óttist að ég hafi hortni síðiðar. Já, það veit heilög hamingjan að þér skuluð þá að vita hvar Davík hefti ölið ef við berið ekki tilhýðilega virðingu fyrir yfirmanum í þar. Býðir bara þanga til við komum til víkstöðana, þar skuluðir fá að svitna, ærlega og svika Og þér hafið ekki ennþálautir svo lítið að senda mér skýslunar. Herra höfðsmaður, sagði bíklaði liðsfóringi, í staðinn fyrir skýslur fengum við þetta skopkort, gerir svo vel. Hann rétti herdeldarfóringjanum kortið en það var skoptekning af sör Edward Grey hangandi í tre. Og undir gálganum stóð eftirfarandi vísa. Í vorsins vatnaflaumi, hann veður krap á elg, hér þyrti þurkin bráðan að þerra rakan belg. Nú er vor eina von, ó kristur Jóhannesson, að frakkar sendi hrýslu háa að hengja í játvarð gráa. Sagnari hertildarforingi hafði naumast loki við að lesa vísuna þegar Matúsits kom móður og um másandu og sagði að stöðvarstjórin þyrst í finnan. finna hann. Hér værum hertnaðar vandamál að ræða sem þyldi enga býð. Hvínast átti hertildarforingin trúnaða samtal við stöðvarstjórunn. Þetta er afar viðkvæmt vandamál, sagði stöðvarstjórin hátíðlegur og svip. Það er hernaðar hernaðarleindarmál, eða svo mætti segja. Ég hef fengið leyni skeiti frá höfuðstöðvonum. Herfylgis höfingin er gengin að vitinu og hefur sent skeiti í allar áttir en nú er verið að flytja hann til vínarborgar. Auðvitað ætti að aftur kalla öll skeitin, en það hefur ekki verið gert ennþá. Ja, annars eru það þokkalegir fóringar sem þér hafið hér í sjónustíðar. Einu sinni þekkti ég Lukas höfðusmann og þá var þetta besti piltur en nú er eins og hann látist ekki sjá mig. Sagnar herdeildar fóringi kunni ekki við framhleikni stöðvastjórans. Aukveð spotnaði hann ekki dýði sjálfur hvers vegna hann var alltaf tekin fram yfir Lukas Lukas Höfðsmaður saðan með áherslu, er sérlega góður fóringi. Hvenær fer lestin? Stöðváðstjórin leit á úrið eftir 6 mínútur. Þá fer ég, saði Sagnar. Ég held að þér ætliðu að segja mér eitthvað, Sagnar. Verðið sælir, saði Sagnar og gekk burtu. Þegar Sagnar herdildar fóringi kom inn í fóringjavagnin, voru fóringjarnir hver á sínum stað. Þeir sáttu í hópum og spiluðu á spil en Bíkler lisforingi spilaði ekki. Hann var að blaða í handritum sem fjölluðu um ymsar orustur. Í Bíkler ætlaði ekki einungis að vinna sér fræð á vígvellinum, heldur einnig sem strýðsritöfundur. Rítgerðir hans voru prýttar glæsilegum fyrir sögnum sem spekluðu hernaðar brjálæði samtíðarinnar En raunar voru greinarnar ekki annað en fyrir sagnirnar enn sem komi var. Þegar sagnar höfusmaður gekk til hans, leit hann blöðin og spurði hvað þetta þýfa. Bíkler höfusmaður svaraði reikin að þetta verið nöfn á bókum sem hann ætlaði að skrifa en mér langa til að eitthvað sé eftir til minningar um mig ef ég skildi falla á vígvellinum herra höfusmaður. Fyrirmynd mín er þíski háskólakennarin út á kraft. Hann fættist árið 1870, fór sem sjálfbóða liði í heimstyrjöldina og fjall 20. annan 1914 við Ann Lói. En áðurinnan dó gaf hann út að falla fyrir keisaran. Sagnær höfðusmaður leiddi Bíkler liðsforingi með sér úta gluggann. Þetta er lagalega erfstir viki Bíkler liðsforingis aðan háuslega. En hvað er í heftinu sem er stungur í vasen? Það er nú óskupp lítil fjörlæð, sagði Bíkler og roðnaði eins og barn. Gerir sú vel. Fyrir sögnin var svol Aðtugasemdir um hinnar frægu orustur östuríska hersins eftir Adolf Bíkler hershafðingja. Aðtugasemdirnar voru frámunalega barnalegar. Það er mjög fallega gertaviður eftir svona stuttadvölu í hernumar en að kynnast hernarlistinni Bíkler liðsfóringi særi sagnar höfusmaður. En árangur er einn sami og hjá börnum sem eru leikar sem með tyndátan en sem þeir nefnar herfóringja nafnum. Þér að við hækka sjálfa niður í tygninni á svo stuttum tíma að unun er að Adolf Blickler herþöflingi falllegt er að þeira áður en um við komum til Budapest verði þér áreiðanlega orð yfir þessöflingi. Í fyrra dag voru þér heimahjáviður og viktuðið kýrhúðir í búð föður í þar, herra Adolf Bíkler lýshoringi. Heyri mig, Lukas, sagði sagnir og sneri sér að Lukas höfusmanni. Bíkler lýshoringi er í það sveit, látið hann fá það sem hann þarnast, látið blessaðan drengin fá að leika sér við að klippa sundur gyðingarnar í áhlaupum, svo að hann verskuldi títilin sem hann hefur sjálfur semt sig annars átti ég að skila hverju til eðar frá síkan stöðvastjóra eða rap Bígler lýshoringi kvatti og gekk burtu eldraauður í framan hann settist út í hord og fór að snökta stóð því næsta fætur gekk fram í náðhús og laumaði hinnum dýrmætu handritum sínum ofan í skálinna Það fyrir loknu settist hann aftur í horni sitt og þar sat hann þegar að plessnir fánaberi kom til hans og létt hann súpa á koníæki því hann hafði unni koníasflösku í spilum. Áður en lestin kom til Budapest var bíkla liðsforingi orðin svo fullur að hann hallaði sér út í vakngluggan og rópaði út í veröldina áfram, áfram í guðsnafni elskan mín. Síðan dró Matthússi boðliðið inn í klefan samkvæmt skipun sækners og lagðan þar á bekk en þar sem hann dremdi eftirfarandi draum. Draumur bíkless liðsforðinga áður en hann kom til Búðapest. Hann hafði fengið heiðurskjál og járnkrossinn voru orinn herfyltishöfvingi. Hann var á eftirliðsferð í bíl og var að aðtuga stöðu þess herfiltis sem var undir stjórn hans. Hann hlói í svefninum að Sagner höfusmanni sem hafi hótað hann í lestinni til Budapest að láta hann klippa sundur gatavískýringar. Annars að hann skipa svo fyrir á höfusmenni til Sagner og Lukas er þú sendir á aðrarvíkstöðvar og nýlega höfðunum borist þær fréttir að nefndir heiðursmenn hefðu báðir druknað í kvíksindi á flókta. Bíklar kallaði á ekilin og sagði hvert ekurðum aður þú stefnir beint á víkstöðu var ofinanna. En ekilin svaraði rólegur herra herfylgjusöfingi þetta er eini vegurinn sem færi er. Þjóðvegurinn er ágætur en hjólbararnir þóleikti hlýðargöturnar. Þeir nálguðustu víkstoð var óvinnan á dinnýjandi skot því hverður við en ekillin er hinn rólegastu og segir góður vegur at tarna herra herfylgjus höfningi, reyns léttur og dúnumjúkur, aftur á um móti myndu hjólubararnir springa á hliðarveigunum. Eftir ofurlita stund segir ekillin herra herfylgjus höfningi, þessi vegur er svo vel gerður að stæstu sprengi kúlur vinna gjá honum. Hann rext sléttur eins og hlöðugólf en án grýttum með hliðarvegonum er myndu hjólbarrarnir springa. Það er ekki heldur háktar snúa við herra herfildus höfmingi. A hana nú fallega látað er núna. Brum, prum bítlin skutlast langar leiðir eftir veginum. Sagði ég ekkur, hópar ekillinn, að þessi vegur væri velgerður ekki flýsast úr honum og samt bauna þeir á okkur á fjögur að færi. En hvert erum við að fara? Það kemur í með tímanum, sagði ekillinn, meðan vegurinn er svona ábyrgist ég allt. En þá skutlast bíllinn langa leiðir og stansar að lokum við herra herfyltiss höfðingi Hrópar Ekyllin hafði ekki herforingjar að upptráttin Bíglur líðs vorin til kveki ljósin í bíllnum og séra hann með upptrátt á hnjónum En það er þau sjókort yfir Helgólandsströnd frá 1864 hér eru krossgötur segir Ekyllin og allir veginni liggja til víkstöðva óvinnana. Ég verð að finna góðan veg svo að hjólparðarnir skemmist ekki. Ég ber ábyrð á bílum foringaráðsins. Því næst heyrist geysilegur gnýr, stjörnur syndra og nú er ekkið eftir vetrarbrautinni á hálfum bílnum. Aftur hlutin en eins og kliftur frá að verður eftirnir á jörðinni, miklir hefnis menn erum við, segir ekillinn. Þér komis vívandi fram í til mín en aftur hlutin sprakk í loft upp. Þetta hefur verið stór sprengi kúla, herra herfylgjishöfingi, það bregst mér ekki. Þetta grunaði mér lengi að þegar við kæmum að krossgóðtónum væri vegurinn gerðsamlega ófæð en ekki má sprengja hjólbarðanna. Hvert ökum við nú? En til í himnaríkis að herra herfylgjishöfðingi, það er ekki koti En við verðum að beigja hjá að reikistjórnunum, þær eru hættulegri en sprengi kúlutnar. Þannig er nú mars fyrir neðan nokkur átti ég ekki á von, þannig að grillir í gullnarliði gegnum stjórnuþókunna, fallegir pílárar að tarna. En það er þröng við gullnarliðið, ara grú af hermönnum, við komum þetta í Skitt með þar rópar bíklað, ekki bara yfirfá eina þá flýja hínu sann yfir til. Svo tegir hansu út úr byrnum og rópar burt með ykkur þrjótar og þöngul hausar. Sjáuði ekki, herfiltjus höfðingin er að koma. Ekillinn reynir að afsaka þá og segir, þeir eiga bátt með sjóninagregin því þeir eru flestir hauslausir. Þá en fyrr ekki tók bíklar höfðsmaður eftir því að mennirni sem þyrftust að gullna voru örkumla menn sem höfðu mist líf og limi í strífinu en allir höfðu þeir hina afhögnu limi með sér í bakpokunum, höfuð, handleggju og fætur. Frómur skotliði hindi við hlýðgrindina í gauðrypnum hermanafrakka og rogaðist með vömbina úr sjálfum sér í bakpokanum. Úr á bakpoka virðurlegs varðlíða gægðist hálfur þjónhnappur sem hafði orðið visskila við eigandan í orustunni hjálfum Lvov. Það er að reglu sem en á öllu hér sæði ekillinum leiðu hann óg beint inn í mannþröngina. Þeir gera þetta vegna upprísunar á þeim mikla degir við spest að allt á reynu. Gullnar hliði var opna þegar í stað þegar Bíkler Herfyltiss foringi hrópaði fyrir guð og keisaran. Billin rann inn í paradís. Herra Herfyltiss höfvingi sagði við liðs með vængja sterkstu upp af öxlinum. Þær verði tilkína komu í dar á aðalstaðvönun. Þér fram hjá liðþjálfa engli sem var að dusta til styrðbusallega níliða englis sem aldrei kallæst að hrópa halellúja liðþjálfa engillinn rak hnefan í magan á níliða englinum og ærti opnaði ekki inn í betliheims svín óhsá jarmur mitt léttfætta lípanons kið æftu nú halellúja mín vamdsiða jurtans tír Loks komu þeirra skrautlýstri höll með þeikistóru spjaldi og forrið álega trúðu höfuðstöðvar herrans. Að hægir yði nú stikkanlega inni hjá herranum, hvíslaði liðsforingja engillina herfylgjishöfingjanum um leiðu hann íttunum inn út dyrunum. Fyrir innan borð í miðjum salnum stóð herran sjálfur strangur og svip. Þekkið er mjög ekki bígleð leysfóringi spurði herran með áherslu. Ég er sagnarð herdeildarfóringi frá elleftu herdeild. Bígleð styrnaði af skjálfingu. Bígleð leysfóringi tók herran aftur til máls. Með hvaða rétti hafi þér klínt á yfir herfylkis höfðingatitlinum? Og hver hefur leftiður bíkla liðsforingi að aka eftir þjóðveginum, beint í flasið á ávinnónum í fóringar á spíl? Tilkynni herra... Þegar ég haldiður saman bíkla liðsforingi, þegar herran sjálfur ávarpariður. Tilkynni herra stamaði bíkla aftur. Jæja. Þér ætti þá ekki að haldiður saman, ætti herran og opnaði dyrnar og kallaði framfyrir, tvær englarstjáttur hingar inn. Þeir englar komu inn með byssu yfir vinstri væng, bíklar þekkti þar matússitt svo batser þjón saknes herdeildarfóringja og herran upplaug sínu munni og mælti flegið honum í landfóringna. Bíkla liðshoringi hrapaði niður í óvúrlegt pestarforað. Fyrir framann hinn sofandi liðshoringja Bíklair sátu þeir matússitt spóðlíðu og badsar þjóttn og spiluðu langkunda tilfinningu mikil anskotans pestir að dýrinu. Það er eins og að úlfnum þorsti saði badsestindilega. Hann hafði veitt í eftirtekta bígla liðshoringi engdist í svefninum og var ókýr mjög sáarvís búin að gera dægilega í bæli sitt. Þetta getur komið fyrir á bestu bæjum, sagði Matur sitt spekjinslega, en láttu drjólan eiga sig, þú fær hvort þið er ekki að skipta um honum, sláðu út. Vígleð lýðshóringi stóð í stórræðum í draumum sínum því hann sagði upp á sveflunum segi mínum hjart fólkna hér að reysa mér minnismerki. Í sama bíli velt hann um hrygg og gaust þá upp þvíði í hkvöld fnýkur að spilamann honum var ekki um sér. Badser og sagði hvert fjandan hefur garmurinn látið ofan í sig. Þessir eru vísi til að hakka sinna eigin þrætt. Bíkla liðshóringi var nú farin að gerast umsvífa mikið í svefnunum sem ekki var furða því hann var að verja lins í östuríska erðastrýðinu. Hætti hann frá lins er búin stökkva óvinn og flóta og snýr við til þess að taka við heilusmerki fyrir frækilega framgöngu en í sama bíli kemur sprengi kúla og hafnar í sitjandanum og hættunni. Bíklar grýpur hendinu í óbóði aftur fyrir skutt og verður var varfið eitthvað blögt og hrópar hjálp mannskaði börur, börur svo dettur hann að bæki Það er nokkuð seint í rassinn gripið þegar skíturinn er komin í buksundakallminn sagði Batser með hann að vara að hjálpa matúsit sem við að lifta bíklar upp á bekkinn aftur Því næst til sagnars herdeildarfóringi og tilkynntu honum að bíkla liðsfóringi væri orðin undanlegur Við þessum átti alltaf búast, sagði Sagnar, segir lækninum sem er í næsta vagni að koma og líta á rægis. Herdeldinni hafði verið fengin fyrirtaks herrlæknir, velferanafni. Engin ef að þess stumma hann kynni fræði sín en það hafði hann lesið læknisfræði við alla háskóla í Östuríkju og Ungverjalandi en læknispróf hafði hann um aldrei dottir í huga taka Að í því ástæðu að frændi hans hafi tekið það fram í að frammi í erfðaskrá að Frederik Velfer læknarnemi skyldi fá árlega námsstyrk unsan næði læknaprófi styrkur þessi var 4 sinnum hærri en aðstoðarlæknis laun við sjúkrahús og Frederik Velfer læknarnemi aðehti ekki huga að taka próf Erfingjarnir voru óðr reiðu og reyndu að losna við þennan frænda af fórónum en ekki var hlaupið af því og til þess að ergja þá enþá meira gaf Fredrik velfer út ljóðabækur og hjalt áfram leiknisnámi en svo skall styrjöldin á og þar með var draumur í búinn möður viljúur var Fredrik velferð láttin taka stríðspróf prófi var skriflegt Hann fekk mörg verkefni til úrlausnar og svaraði þeim öllum á sama hátt í jættans sjálfur. Þremdögum setna tilkynntu ofistinu honum að aldrei hefði læknispróf verið tekið af meiri glæsileg. Ljóðskaldið og læknarnefinn Fredrik velferð beit á jakslinn og gekk burtum. Sagnir herdeldarfóringi þóttist hátt yfir þennan herrlækn hafinn og leiði ekki við honum þegar hann kom úr sjúkravitjuninni. Þetta er ekkert alveglegt, saði velferri brosandi, aðeins kvilli sem er algengur meðan fóringja í hernum. sem yfir manni sjúklysins ber íður skilda til að tilkynna honum að ekki séu holta borða 30 pakka af rjóma sjúkulað á einum degi. Þetta minnum við á hvaðið eftir Sjöller verð sagt von Afsæði læknis að þið sagnir herðeldar fóringi byrstur. Okkur varðar ekki um siller. Hvað gengur að bíkla liðshoringja? Velferð herrlæknir hlóu og sæði bíkla og tilvonandi höfuðsmöður ef við getur sér fyrir og skýtir í buksutnar. Það er allt og sög. Hann hefur ekki kóluru en hefur hins vegar druggi meira koni en tilvonandi höfuðsmenn eru vanir að þóla. Samt býsti við að ekki fyrir gott til afspurnar að bíkler liðsfóringi hafi gert í buksutnar svo ég gaf honum vottorðum að hann væri allt kóleru kóleiru og erða verða eftir í sjúkrahúsi. Annars er það svo sem tilgangslaust því að allir gera þeirri buksutnar annarkvorsen liðsfóringar eða höfðsmenn. Og þannig vildi að til að hinn framgjarni strísmaður bíkler liðsfóringi varð löggilt úr kóleru smít beri eftir að hafa getið 30 pakka af rjómasúkulaði. 20. annarkabli í Budapest Á jöfbröðastöðinni í Budapest fekk herrdeildarfóringin skeiti frá herrfylgishöðingjanum sem nú hafði verið fluttur í geðveikra hæði. Skeitið var svo hljóðandi, sjóðið nesti í flýti og svo stað til sókall, so nánari upplýsingar í dagblöðunum. Sagnar herdildarforingi flýtti sér strax til stöðvastjórans sem var lávaksin feitlægin og brosmildu liðsforingi. Hann er orðin skemmtilegur herfylkishöðingin ykkarsafan og brost út undir eilu. Við erum tilnýttir að senda ykkur skeitin meðan okkur er ekki skipað að stöðva þau. Í gær fór 14. herdeild hér um og höfðust maðurinn fégt skeitum að borga hverju manni sex krónur en af þessum sex krónum áttu hver maður að borga tvær krónur í stríslán. Meðan þetta fór fram gekk sveig fyrir Lukas höfuðsmann ástandirum ógnæfu sama balún sem skalf þá og kvirði til Ilja tilkinni herra höfuðsmaður segði sveig með sinni venjulegu ró Ég hefði mjög alveglegt mála að ræða og vildi stinga upp á að það er þið útkljáð ofur lítið af síðis. En svo kunningin með neitt sagði, Spatínan okkur frá Zóre, hann var svarað maður í brúðkaupi og í kirkjunni bara svo við, hvað er aðsveig, greup höfusmaðinu fram í. Við skulum þá ganga af síðis. Balún gekk á eftir þeim rískjálfandi, þessi að var gerðsamlega að koma nú og sveiflaði máttlausum handlöggjónum í algerri örvæntingu. Jæja, hvert er erindi sveik, höfuðsmaðurinn þegar þið voru komnir á afstjaktan stað. Til kynni herra höfuðsmaður, sagði sveik, hér sannast þið forna að uppkoma svikum síðir. Þér skipuðu baluna geyma nestið yfir og færiður það í Budapest. Þessari skipun er því miður ekki hægt að líða, herra höfusmaður, því ég hef búin að Ég áta svo að það ekki. Ég hef oft lesið um í blöðunum að matur þóli enga geymstunum í kæliskáp og margir hafa veikst og beði bana af að leggja sér til mun skemmtan mat. Balun snéris rundan stakk fingrónum á í kók og kúaðist. Hvað gengur aður, Balun? Ég er að æla, herra höfðus maður stundi hinn sein hefni þjótt og uppur honum komið þeir til byrtaðar af nesti húsbónda hans. Eins og þið sjáið, herra höfðus maður sagði sveik að þess að láta sér fýpast, kemur skemmtur maður upp og manni aftur. Slíkur heldur engin maður niðri. Það er eins og óljubráka vatni. Ég ætlaði að taka sökin á mig en þá þarf hann að koma upp um sig á þennan hátt ræfilsormurinn. Þetta er besta skinn en hann getur allt sem að kefti kemur og er sísolti. Honum er ekki trúandi fyrir neinum vatarkins. Svo leiðis manni hef ég einu sinni kynst áður. Það var bankamæður og það var óhætt að trúanum fyrir þúsundum króna en væran sendur eftir lifra pilsu, ristan á enni át innan úr enni og lýmdana saman aftur með heftiplástri Þetta er veiki á sumum mannum Lukas höfusmæður andvarpaði og gekk burtu Leifist mér að spyrja hvort ég gæti nokkuð gert fyrir yfir herra höfusmæður Rópaði sveik á eftir honum en rísinn Balún hjælt áfram að dorka upp úr sér yllafengir nesti húsbóndasins. Lukas höfusmað bandaði frá sér á svara og gekk til byrðaskemmunnar þar sem að komsta þeirri nýðurstöðu að fyrst þannig væri pottinn búið að þjónarnir ættu nesti frá foringjónum væri út til lokað að austuríki unni stríðið. Því næst stakk sveik upp á því við Balún að þeir færa skoða sig um í borginni og færðu höfðusmanninum reyktar pilsu þegar þeir tæmum aftur. Því gættum mist af lestinni kökraði Balún sem var álíka nýskur og hann var gráðugur. Þótt svo færi, sagði Sveik, þá var eftir hundra í hættunni því að úr hverri herflutningalest sem fer til vikstofana tínist helmingurinn af liðin á leiðinni annar skiljiður vel balun, þú eftir saman saumadur svíðingur Ekkert varðsamt úr ferðalagi þeirra félaga fyrir að lestin blest til brottferðar og þessir sendur höfði verið til byrðaskálans komu aftur tómhentir. Nemma hvað hverju manni hefði verið fengin eldbítna stokkur. Í foringjavegnum var allt í uppnámi. Foringarnir þyrptust um hverfis sagnir herdeildar foringja sem væru að segja ein fréttir og pataði á kraft. Hann var ní kominn frá skrifstofu stöðvastjóra svo á löngu skeiti frá herstjörnninni. Í skeitinu stóð að ítallega hefði sagt austurríki stríð á hendur. Og þegar sagnir herdeldarforingi hafði lesið að vandlega letan þeita herlúður og las skeitið upphátt fyrir herdeldinni en það var svolhjóðandi. Vegna takmark og lausar svíksemi og valdagrægi hefur ítalíu kongur höggvið á þau vináttu bönd sem tengdu hann við einveldi vort. Frá upphæfi styrjaldarinnar hefur hann hegða sér eins og dullbúin launmorðingi. Hann hefur leikið tveim skjöldum og gert leini samninga við fjandmenn vorra en hámarki náði þetta samsæri spruk aðfara nótt 23. mai eða hann sagði innveldi voru stríð á hendur. Æsta herstjórn voru samferðum að hinn rösti og sigursæli hervor muni svara þessari ömkunalegu svíksemi hins ærulausa fjandmanns vorst með svo heitjulegri framgöngu að svíkaranum verði ljóstað með stríðsýfirlýsingu sinni hafi hann undirrýtað sinn eigin dauðadóm. Við viljum sigra, við verðum að sigra og við munum áreiðanlega sigra. Þvínast var hrópað þrefalt og hurra og hermenninni settustin í lestinu og daufir í dalkinn. Í stæðan fyrir matvæla byrðir höfður fengir elsbítnastokk og stríðs yfir lýsingu frá í